Binecuvânteos, părinții Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavăție Dumnezeul nostru, slavăție. Împărate ceresc mâncăitorul duhul Adevărului, care pretudin ne ești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te să lășluiești într noi și ne curățește pre noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi.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 Miluiește-ne pre noi, Doamne, miluiește-ne pre noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție, ca unui stăpân noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pre noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pre noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pre noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pre noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor tale și numele Tău chemăm și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ușa Milostivii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne într întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, căci Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Adunarea Îngerilor și soborul oamenilor cunoscându-te ca pe un vindecător al bolnavilor, ajutor al săracilor și îndreptător al monahilor. Cel ce ai dus viața îngedească pe pământ și prin nevoințe și fapte bune te-ai adus. Gertă venentinată lui Hristos, te laudă o sfinte ierarhe calinic și cu dragoste grăiește ție. Bucură-te alesului Dumnezeu plăcutul tuturor sfinților. Laudar hangenilor și bucurie îngerilor! Bucură-te, veselia prunciilor și mireasma chipului călugăresc! Bucură-te, scutul și acoperământul cernicăi! Ocrotitorul Bucureștiului, păzitoarea frăsineiului,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 Ostenitorilor în viața călugarăscă, bucură-te că de mari daruri te învrednicit, fiind bolnavilor tăi măduire, orbilor vedere, surzilor auzire, moților grăire. bucură-te. Izbăvitorul celor nedreptățiți, bucură-te bucuria celor necăjiți și veselia celor ce nădășduiesc într tine și te cheamă într-un ajutor. Bucură-te îndreptătorul celor rătăciți, ridicarea celor căzuți. Și vistieria faptelor celor bune. Bucură-te, locașul luminii celei Dumnezeiești, organ al Prea Sfântului Duh și stâlp neclintit al bisericii. Bucură-te, bine luptătorule, cel ce ai fost neînvins de furtuni și de Ispir. Bucură-te, Părinte, de trei ori fericite! Bucură-te, Sfinte Ierarhie Calinic, de Dumnezeu înțelepțită! Sând noi smeriți pre părinții tăi, cucerindu-se și afirosindu-te Domnului și știindu-te noi pre tine, sfinte, că din brațele ci tale ai avut inima, locașa al sfântului Duh, prin care te-ai dovedit mare între aleșii lui Dumnezeu. Pentru aceea, și noi ca unii cel Dumnezeu viem, trăim și ne mișcăm împreună cu părinții tăi aducem Domnului toată slava, laudă cinstea și închinăciunea zicând, pre tine, Doamne, cel ce te odihnești într-o sfinție, binecuvântându-te, te adorăm, pre tine te lăudăm, ție -ți mulțumim, ție ne închinăm în tot locul stăpânirii tale, ție-ți aducem ale tale, dintr-o ale tale, de toate și pentru toate, cântând Aliluia a Înțelegerea viețuirii ascunse în Iisus Hristos Căutând a înțelege ai alergat din tinerețe în nostru vol al celui prea cu și sfânt părinte, Ioan, starețul de la cernica și viața ți-ai jerefit lui Hristos, făcându-te biserică preasfântului și închinatului sau Duh. Rupul ți-l-ai smerit cu privegherea, cu postul și rugăciunea, punând tuturor simțurilor, povățuitor bun, cugetul cel din lăuntru. Ochiul ți-a fost ferit de toată vederea cea vicleană și auzul nesrăbătut de cuvinte de șarete. Iar limba curată de vorbe cuvioase, buzele curățate de lauda Domnului, mâinile ferite de faptele rele, lucrând numai ce ne bine plăcute Domnului, toate mădule și gândul cine a întărit cu hamorul Sfântului Du. Viețoind în duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării, al ascultării și al dragostei. Drept aceia acum cângeri cu în ceruri, petrecând, primește de la noi laude, ca ce Bucură-te, diamantul răbdării nostru, vulcernică-i ascuns! Bucură-te, cel în care lucrează Dumnezeu cel nepătruns! Bucură-te, porumbelul Domnului, cel cu aripile Duhului mereu desfăcute! Bucură-te, urmași iubit și moștenitor în virtute! al starețului cu gheorghe. Bucură-te, cel unit Dumnezeu cu duhovnicul tău, pimen, Bucură-te, cel pecetluit cu amândoi în pravilele călugărești. Bucură-te, că de bunăvoia ta venind după Isus. De tine însuți ai lepădat. Bucură-te că luând un scruce, ai urmat lui Hristos fără întoarcere. Bucură-te că râvnați ale celei de canon, au uimit pe cărmuitorii, bucură-te că i-ai amuțit pe clevetitorii, ajunând prin îndelungate postiri de câte patruzeci de zile. Bucură-te, Raiul Fecioriei, întru care curăția o drăslit! Bucură-te, pomul dragostei cerești, că de dorul și de focul dragostei prea lui numea lui Iisus Ți s-a mistuit inima. Bucură-te, Sfinte, Ierarhe calinic de Dumnezeu înțelepțit, Celui de sus, adăumbrindu-ți inima ta, ai dorit părinte sfinte, preduhovnicul tău pimen, precum odinioare oasaf prevarlam. Și luând cu tine daruri de mult preț, pentru sfintele lui Dumnezeu locașuri, ai pornit la sfântul munte al Atonului, în căutarea lui acolo, și aplinzându-se întru tine focul cel netrupesc de răvne sfântă. Pentru altarele Domnului te-ai întors în patria ta, grădina Maicii Domnului cântând. aleluia! cel întreime închinat, să luit în sufletul tău, mare o însârdie dovedit ai, Părinte, în vremea stăreției tale, când cu lacrimi fierbinți către făcătorul de minuni Nicolae ți-ai pus sufletul tău, pentru o crotire a mulțimilor flămânde și înspăimântate ce alergaser la tine în de urgi al cea păgână. când încă îmi în cu toată omștea Caruțe de grâu în grabă și soseau, iar oști păgâne înțelegând o crotirea cea de sus și sfințenia ta sau întors rușinate, lăsându-ne amintire pentru viacuri, fântânatorul lui. Pentru aceasta împreună cu cei trecuți prin foc și prin apă și aduși la Când cântare de mulțumire înălțăm și cu dragoste grăim. Bucură-te, asemănare cu Domnul prin iubirea de oameni, care suspină, însetează și aleargă să vindece orice pătimire. Bucură-te, milostivire de Samarinean, ce arde pentru întreaga zidire. Bucură-te! alinarea suspinului celor ferecați. Bucură-te, căci cu măreția gloriei brațului tău păzești pe fiicelor apăsați. Bucură-te, văpaie dornică să ne-ndrume, bucură-te, revărsare de har peste lume, bucură-te, cuibul celor înviforați, Bucură-te hrana celor înfometați. Bucură-te că ai scăpat de foame și de boală, opștea creștinească din război. Bucură-te cel ce asemenea lui Moise te-a arătat mare ocrotitor în primești. bucură Bucurate, că și tu ai împlinit faptele Făcătorului de Minuni Nicolae. Bucură-te! Limanul celin al gloatelor amărâte și dosă dite. Bucură-te! Jorge Colinik de Dumnezeu înselepție For de gânduri despre sfârșitul veacului acestui tulburându te. Îngeri coborând dintr-un înălțimea tronului preasfintei treimiți și s a fățișoat. Descoperindu-ți staine asupra cerilor, Ce vor urma Și ție celui ce lui cei oamenii, Țin s-au arătatea Evia arcul Nicolae și Marele Mucinic Gheorghe, purtătorul de biruință, împreună cu Preacuviosul și Sfântul Părinte Stareț Gheorghe, poruncindu să zidești slăvit locaj de închinare, liman de mântuire celor păcătoși și Sfântă Cetate de viață de obște, după dreapta rânduială, pentru ca să nu se strice chipul călugăresc, de care descoperire încredințându-te, în dată și data ascultare poruncii Dumnezeiești. Cântând, Aliluia! Aliluia! Urmând poruncii Sfântului Ierarh Nicolae, Cu bărbăția ai zidit Biserica Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, în vreme de cutremure și de răzmerințe, lăsând o învățătură că de nu ne vom izbăvi de lenevire, de uitare și de necredință, nu ne vom putea mântui. La care învățătură luăm aminte noi fiți. Cei ce ne rugăm să avem parte și soartă cu toți cei ce se tem de Domnul, pentru adevăr și păzesc poruncile Lui, pentru aceasta scântăm cu înțelegere, prea înțelepte zicând. Bucură-te ochi al Bisericii, mai dinainte văzător! Bucură-te, vifor spulberător de pleava îndoielilor. Bucură-te, veghetor, ne-a dormit un prinsă. bucură scaun al spovedaniei ascultător de plângeri! Bucură-te, duhovnicie, aducătoare de îngeri! bucură primăvară, bine-nmiresmată de balsamul rugăciunilor înalte și tăcute. Bucură-te că ai trecut prin raiul iubirii de virtute. Bucură-te, bună sporirea casei lui Dumnezeu. bucură Bucură-te, ce cea cu neamului tău. Bucură-te că te-ai dovedit destoinic în măsura vârstei lui Isus. Bucură-te, bărbat podobit cu slujiri de pline bucură te sfânt ieromonah Calinic de Dumnezeu înselept Să te piardă prin o trăvire, și chemând prea dulcele nume al lui Isus, A invins răutatea celuia, că glas din ceruri ai auzit întărindu-te, și vestindu-ți că nu vei vedea moartea. Până ce nu vei fi ridicat la vrednicii arhieriei. Iar noi, pentru o biruință ca aceasta, aducând doxologia noastră cea după putere, mulțumim împreună cu tine, Domnul, lui celui unuia căruia se pleacă tot genunchiul al celor cerești și al celor pământești și al celor de dedesubt. Pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile cele arătate și pentru cele nearătate care s-au făcut nouă, și lăudând măreția cea neajunsă a Dumnezeii. cu veselie aducem Domnului cântare sfântă. Aliluia! Și necuprins cu gândul, nevăzut, neajuns, ajuns, rea fiind și același fiind. Cel care a iubit lumea atât de mult încât pe unul născut fiul său l-a dat. Ca tot cel ce crede în trânsul să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Însuși, păstorul cel mare te-a ales pretine în ceruri, să întărești din serica Drept aceea și domnitorul țării cu sfetnicii săi următorii, făcându-se sfatului celui de sus, te-a pus păstor al turmei celei cuvântătoare precalea calea mântuirii. Deci, noi fericiți fiind de alegerea ta, ți-aducem la de ca Bucură-te, bunule și vrednicule păstor al Olteniei! Bucură-te, fericit luminător al plaiurilor noastre! Bucură-te, dreptarul vrednicilor arhierești! Bucură-te, trimis al prea-sfintei treimi ca să ne păstorești! Bucură-te, că în Isus ai aflat adevăr și temei! Bucură-te! Cel ce-a iubit cu dragoste fierbinte predomnul, Domnul, Bucură-te, că-i ai aflat tot rostul firilor lui Hristos, Bucură-te, reu ales și cu bună biruință, Bucură-te, înger pământesc de aspră nevoință, Bucură-te, Arhanghel zbăvitor, de vicle necurs înpătimite. Bucură-te, izcusit crmaci al corabiei celei înduhovnicite. Bucură-te, Sfinte Hierarhe de Dumnezeu înțelepțită. Vestea despre sfințenia vieții tale, mulțimile de și lor și fericit fiind că le vine păstorul cel bun. Au întâmpinat ca pe un trimis al cerului cu adevărat, și împreună cu îngerii înălțau în grai de sărbătoare cântare sfântă. Veniți toți credincioșii să lăudăm pe erorcul calinic, prearhipă-n storul Oldeniei, să se bucure fătura și să înflorească ca și crinul, și împreună să cântăm lui Dumnezeu, Aliluia! Mântuitor lui Hristos, făcându-te bunule păstor, te-ai arătat o glindă nepătată chip al bunătății lui Dumnezeu, strălucirea luminii celei negrăite, mare ocrotitor al celor din nevoi. Pentru aceasta și noi, cei ce tânjim după vrednicia de a rămâne într-o desfătare a luminii celei neapropiate, după datorie te cinstim pre tine și o te-năudăm grăin. Bucură-te că prin iubire și curăție, pace și armonie ești asemuit, a fi cetea chipului dumnezeiesc. Bucură-te că ești învaluit în strălucire, de orbitoare, a frumuseții, ceriască, negrăită, a schimbării la față. Bucură-te că nu ai adunat bogății pieritoare. Bucură-te! Sărăciei Lui Hristos, bucură-te, ocrotitorul văduvecilei cu minte! Bucură-te, Părinte scump al orfanilor! Bucură-te, Cel ce-i aduci bucurie Acolo unde într-i bucură te că te prea tine, Zorile se-i Acolo unde este te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 Pilda smereniei și a iubirii de oameni celei negrăite. Bucură, sfinte ierarhe calinic de Dumnezeu înțelepțite. Duva cea împovărată de nevoi, care se măgnise de ucenicul cel puțin milostiv. Iar tu, părinte, bine cunoscând lipsurile ei, ai înduplecat ucenic spre milostenie, înțeleptindu-ne și pre noi că în chipurile săracilor ne poate încerca, Însuși Cel ce-a plinit toată rânduiala părintească, Hristos, Mântuitorul nostru, care așterzi toată lacrima de la toată fața. Pentru aceasta cu milință aducem cântare lui Dumnezeu. Aleluia! Nu doar spre diavolii, spre a ne elibera făptura omenească, ci și spre a statornici adevărul în obștea creștinească. Încă și putere de a prefacere rămășițele pământești ale celor morți de mulți ani și ne Precum și apă a izvor în locurile cele secătuite, pentru aceste alese daruri cu dragoste prin noi, fităi. tăi, făptuna cea-n te laudă grăiei, unele ca acestea. Bucură-te, fulger ce arzi duhurile înșelăciunii! Bucură-te, tunet, ce rinsipești faturile minciunii! Bucură-te, carte scrisă de Duhul Sfânt, căci cu darul înțelepciunii al înțenegerii al sfatului și al tăriei te înveșmântat! Bucură-te, că ai sfărâmat prin știință și evlavie, și prin temere de Dumnezeu puterile diavolești. Bucură-te, Cel ce-ai vindecat în biserică, prefemeia femeia a de Duhul necurat! Bucură-te, că ai ridicat dintr-o neputință pretânăra păstoriță ce-a căzut. Bucură-te, că de departe ai slobozit de diavolul, cel cumplit pe fiul prietenului tău, dulgherul Costache. Bucură-te, că fiind pedepsită minciuna celui ce se prefăcuse mort, adevărul s-a statornicit. Bucură-te! că s-a aflat izvor de apă la schitul frăsinei de unde ai însemnat stânca. Bucură-te că deslegând blestemul ai schimbat în țarină trupul celui mor și neputrezit. Bucură-te că din pricina suspinurilor smeritelor tale graiuri Mulțimile au rămas în mărmurite. te Sfinte Eero, Calinic de Dumnezeu înțeleptite. Doimântat un sau duhurile necurate, nu mai auzind de numele Tău, Făcătorule de minuni, Părinte Calinic, iar cei străini de cunoștința lui Hristos, ceriți fiind de virtuțile tale, se luminau botezându-se. Drepta aceea, cunoscând că Dumnezeu primește rugăciunea ta, precum a primit darurile lui Avel, jertfele lui Noen, arderile de tot cele a lui Avram, preoția lui Moise și a lui Aron, cele de pace ale lui Samuel și precum a primit de la Sfinții Săi Apostoli închinarea cea adevărată, cu bucurie grăim. Slavă celui ce te-a slăvit, slavă celui ce te-a încununat, slavă celui ce lucrează prin tine, și cu toți cântăm Domnului, Aleluia! Hallelujah Aducând-o-ți pur de porunca ce am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 ai fost bisericii lui Hristos, făclie purtătoare de lumină, cât ai trăit pe pământ, Părinte Calinic, iubitorul de oameni. Iar îndrăzneala către Dumnezeu și după moarte dovedindu om vindecând,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 Cântăm și cu dragoste, grăim. bucurate, curăten, de clopot ce ne gânsuiești, că toți cei ce urmăm învățăturilor divine, între oaltă, suntem unam și cu Dumnezeu asemenea. Bucură-te, farcălăuzitor, ce ne-ndrumi să trăim viața iubire și pace, în curăție și în desăvârșită armonie, a prea sfintei treimea între ei. Bucură-te, blândețe și bunătate cinste și îngăduință. Bucură-te, dragoste și dreptate, răbdare și recunoștință! Bucură-te, trandafir al noului Ierusalim! Bucură-te, că bine ne simțim sub cărja păstoriei tale! Bucură-te, crinul arhierii! El cu plăcută mirosire, bucură-te fără Dumnezeiesc. Cu prea luminoasă strălucire, bucură-te biruitoare, biroitoare, necuprinsă de întuneric, bucură-te sfântă din creștet până în talpi, bucură cel ce cu nume de bună biruință ești numit, Bucure-te, vrednicule păstor al bisericii de noi pomenit, Bucurate, te sfinte hierarhe calinic, de Dumnezeu înțelepțită. Toată firea îngerească se mire prea cu Părinte, de râvna cea sfântă în am podobi Biserica, mirea lui Hristos, cu pravilă de sfântă viețuire, cu școli și tiparnițe, pentru înmulțirea cărților sfinte, care să fie spre slava lui Dumnezeu, pentru mântuirea sufletelor noastre, întocmai ca niște răuri cu curgerile cu totul de aur, Ce veseles grădinile Raiului, pentru aceasta uimindu-ne de râvna și de ustenea la ta, cântam lui Dumnezeu celui slăvit, în sfatul Sfinților, lui Aliluia! Cu totul te-ai dăruit în podobirii scaunului arhieriei, nu numai cu viața ta cea plină de mireasma sfințeriei, ci și cu râvna zidiri de biserici, de școli și spitale, de schituri și mănăstiri, pentru ca noi toți care ne împărtășim dintr-o aceeași pâine și din același potir, să fim uniți unul cu altul prin împărtășirea aceluiași Duh Sfânt. Ca unii ce am aflat milă și har împreună cu toți ființii, care din veaca au plăcut Domnului și cu tot sufletul drept ce s-a săvârșit într-o bună credință. Mai ales cu prea sfânta, prea curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, pentru care cu bunăvoință te lăudăm, cântând și grăind. Bucură-te cel ce în împodobirea bisericii premulți ai întrecut, Bucură-te că vestirea ta a străbătut dincolo de hotarele țării! Bucură-te cel ce te-a asemănat marilor lumii. Bucură-te cel ce ai fost chemat de la cetele călugărilor! Bucură-te păstorul cel ales care a intrat prin ușa oilor în staul!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 Bucură-te, biserică prea doritoare să se cunune cu Hristos! Bucură-te că ostenelile tale au fost jertfite prea bine, adevăr, frumos și sfânt! Bucură-te, strigă mănăstirile ce nezidite de tine, cernica și pasărea frăsineiul și episcopia rămnicului. Bucură-te, cu veselie mulțimile de școli și biserici, Deschiduri și mănăstiri ctitorite de tine. Bucură te striga către tine. Cu recunoștință opștile că nu garești de o ocrotite de tine. Bucură-te, Sfinte, ierarhe calinic de Dumnezeu înțelepțită! Îți mântuiești urma cea încredințată, ție într păstorirea ta, ai plâns cu lacrimi, Părinte cuvioase văzând cu ducul în mormântarea Părintelui Nicandru, cel rânduit de tine stareți la plecarea ta de la lavra cernicăi, cunoscând gândurile pentru înălțarea ta, ale ulcenicilor tăi ai povățuit la smerenie tăceren, aducându-le aminte de ceasul întrebării, de la înfriconșătoarea judecată ceva să fie. Drept aceia cu înțelepciune lunda la darul vederii tale, cele duovnicești cu tine împreună cântăm în grai de sărbătoare lui Dumnezeu, Aliluia! arătat bisericii lui Hristos, prea blându-le Părinte, Ridicat la darul prorocii, prin înălțimea înțelepciunii și sfințeniei tale. Pentru aceasta și noi te rugăm să-L de la noi întunericul cu înșelăciunii, și la primăvară liniște odihnei cerești, să ne aduci cu căldura Duhului Sfânt, că încununându-ne cu laude ca și cu niște flori duhovnice, să te cinstim grăind. Bucură-te albina prorocirii cea aducătoare de mire duhovnicească, Bucurăte alăut a Duhului, Sfântul ce versuitoare. Bucurăte om ceresc și înger pământesc, care pre cele viitoale le vezi ca și cum ar fi de față. Bucurăte cărbune duovnicesc al focului ceresc, dătător de viață. Bucură-te că ai prevestit sfârșitul vrajbei și silniciei omenești. Bucură-te că ai văzut peste viacuri întronarea lumea păcii dumnezeiești! Bucură-te că ucenicii s-au întărit de plin în încredință, prin darurile tale bucură luminatorul celor săraci de cunoștință, Bocurate, început de vrem, de nădej și de înviere, bucură înflorire de muguri și primăveri, Bucură-te, Cel prin care sunt risipite taberele tulburătorilor demonii! Bucură-te, că prin tine s-au mântuit sufletele păstoriților tăi! Bucură-te, Sfinte Ierarhe Calinic! De Dumnezeu un Să-i ierarhie ucenicilor tăi, luați aminte de voi și vă la cele ce cugetați în inimile voastre. Să nu gândiți de șertăciuni, pentru că deseori ne învrednicim de soli cerești, Maica Domnului cu Sfinții înăgeri iar mai înainte de mutarea ta la cele veșnice, înștiințat fiind de către preasfânta născătoare de Dumnezeu, despre ziua și ceasul și tale din cele vremelnice, ai făgăduit ucenicilor tăi, că devei avea ascultare înaintea lui Dumnezeu. Te vei ruga pentru ei. Pentru aceasta dă și nouă cu rugălciunile, tale cele bine primite, trece de fără primejdie prin marea vieții, ca ajungând cu inimii rănite de dor la limanul mântuiti. Să înălțăm împreună cu tine lui Dumnezeu, Sfântă cântare, Aliluia! tu ți-s-a însăși prea sfânta născătoare de Dumnezeu, ierarhemul milostive, vestindu-ți sfârșitul și fiind înștiințat mitropolitul nifon despre plecarea ta din viața aceasta și venind de la tine cu smerită dragoste ai spus că și pentru nifon este nădejde de mântuire. Și ai prorocit că la șapte ani când tu vei fi dezgropat, nifon va intra în mormânt. Aceasta întâmplându-se-n tocmai, cu smerenie te lăudăm zicând, Bucură-te, Cel ce te așezi în soborul celor sfinți! Bucură-te, că te veselești cu Sfinții Părinți! Bucură-te, Moștenitorul Bisericii Celei triumfătoare din Cer! Bucură-te, Ajutătorul Bisericii Celei Luptătoare de Prepământ! Bucură-te! smirnă cu Dumnezeiască mireasma liturghiei. Bucură-te că împreună cu tine toată suflarea și toată făptura laudă, măreția cea neajuns a Dumnezeirii. Bucură-te că acum te desfătezi în frumusețile raiului, Bucurăte că te bucur luminat în cămara împărătească, bucură cu Vasile Grigorie și o gură de aur Al Bisericii Luminător. Bucurăte dulce chemător al împărăției cerești, Fluier păstoresc, bucură-te că cel fără de moarte dângเวșnicit de lumina cea lină bucurate iubita arhierea al precurate și neprihânite fecioare care luminezprea încele întunecate și aduni preceleri și pite bucurate sfinte erorge de Dumnezeu înselepci te S-a văzut la trecerea ta din viața aceasta, Părinte, preacuvioase, că ți s-a prelungit viața după dorința ta până la slujirea Sfintei Vierin, în care zi sărbătorim omorârea morții și sfârmarea iadului. Începutul altei vieți veșnice, și rugându-te în paraclinsul tale, ai luat sfintele taine, apoi pecetloindu-te cu semnul Sfintei Cruce ai zis, Sfântă Cruce, ajută-mi, slavă lui Dumnezeu pentru toate.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 prin curenția vieții tale în ce reingerește invrednicita vedea prea fericită în fața trimițeilei de ofință și nedespărțită și neîncetate te rogi pentru sporirea bisericii lui Hristos pe care din frage de și până la sfârșitul vieții tale cu multe ostene ne-ai Făcătorule de bine al sufletelor noastre, că calinic de Dumnezeu încununate, primește lacrimile noastre de mulțumire pentru tot darul cel bun și tot darul cel nesăvârșit, mijlocit, nouă de sus, de la părintele luminilor, pentru care cu dragoste te binecuvântăm grind. Bucură-te în cel ce înflat comorra din Evanghelie. Bucură-te că prea aceasta ai câștigat-o cu ostenel că călugărești. Bucură-te! Cerbul cel sprinten al munților duhovnicești. Bucură-te, prieten iubit al puterilor îngerești. Bucură-te că podobit haina de nuntă cu virtuțile tale. Bu Acum vei spre acela de care ai dorit, bucură-te privitorule al celor ce nu se pot rosti în grai românești, Bucură-te că ai descoperit tainele cele dumnezeiești, bucură-te ogorul cel cu bogată rodire al semănătorului ceresc. Bucură-te, rugătorul fierbinte, pentru a noastră mântuire! Bucură-te, comoada virtuților creștinești la lume împărțită! Bucură-te, Icoana firii omenești, cele îndumnezeite. Bucură-te! O, prealuminate, Părinte, ierarhicalinic. primește smerita noastră rugăciune, precum Întuitorul a primit cei doi bani ai văduvei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 Purularea să ne desfătăm de prea Fericita fața lui Dumnezeu, celui între și slăvit cântându i cu toți Sfinții, Alilui, valilui, Alilui. Părinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.